Не гнівайтеся на мене так, не крайте свого серденька. Я не давав відповіді на ваші листи не тому, що гордую вами. Я не хочу псувати вам життя. Мої почуття до вас були щирими і чистими. Однак я знаю, що ворожнеча поміж огінськими та живуськими триває не одне десятиліття і немає сили, яка могла б її зламати. Ніколи Огінські не погодяться, щоб ніжна троянда розквітла в їхньому квітнику була віддана на поплюження одному із живуських. Тож не варто страждати через мене. Я трохи старший і трохи краще від вас знаю життя. Воно жорстоке і безглузде, оскільки жорстокими і нерозумними є люди, які населяють світ. Такими їх створив не Бог, такими вони створили самі себе. Я переконаний, ваші батьки знайдуть вам гідну пару. Ви будете щасливі і матимете купу дітей-янголяток. Ви ще знайдете свою долю і колись будете з легким смутком і мрійливою посмішкою згадувати наш незавершений роман. Бажаю вам щастя. Щиро ваш, а граф Стефан Живузький. Номер 22. 20 червня 1913 року. Сонечко моє, панночко Розалія, Рузю, Ружу моя весняна, ваш лист так зворушив мене. Я відчув себе останнім нікчемою перед невинним зізнанням молодої душі. Не тужіть так, не побивайтесь. Я не вартий, не вартий нігтика на мізинчику вашої лівої ніжки, який я побачив крізь шовкові панчохи, коли черевичок випадково злетів з вашої ніжки. Пам'ятаєте, я тоді ще вдягнув вам той черевичок, попередньо поцілувавши кінчики ваших пальців. Я не гідний ваших почуттів. Ви мали рацію, коли писали в тому сердитому листі про те, що я не можу бути інакшим, аніж усі ті живуські. Я не лише не кращий від усіх тих живуських, я гірший за всіх них. Річ у тім, що я фартовий живуський. Знаєте, моя мила, це означає, що мені щастить у грі. Ця властивість дається не всім гравцям, а лише обраним. Фартових гравців не люблять. Вважається, що їхня удача від лукавого. Тому й цураються їх. Таке тавро Стоїть і народу живуських. Раз на 10, 20, 30 років народжується в нашій родині такий фартовий гравець. І на ньому, а точніше, на тому, що він заробить за своє життя, і тримається добробут роду живуських. А нащадки такого фартового живуського теж грають, проте не примножують, а розстринькують набути їхнім предком багатство, поступово убожіють, аж поки не народиться новий фартовий живуський. І ніхто не знає, у якому коліні з'явиться цей гравець, і як часто це трапляється раз на десять чи на двадцять років. То ось я і є такий фартовий живуський. «Гра – це не просто моя забаганка. Це моє покликання. Моє прокляття. Мій обов'язок перед фамілією. Зубожіли за останні 22 роки, з того часу, як помер мій дідусь, Збігнів. На мені лежить прокляття роду живуських. Заробляти грою великі гроші, щоб забезпечити життя на майбутнє 10-20 років нащадкам. А справа ця точно не від Бога. Не від світлого християнського Бога, якому ви возносите свої дівочі молитви у костелі. Можливо, це від якогось елінського Бога гри. Бо гра... Найкраще йде під покровом ночі, А в таємних, прихованих від людського ока, Від світла, від сонця, За капелках, підземеллях, сховках. Навіщо вам, світлі, осяйній, Соняшній душі, демон темного царства? Розлучимося, поки не пізно. А зі свого боку я обіцяю, що завжди носитиму біля серця зів'ялу, проте досі запахущу троянду, подаровану вами. Єдиний матеріальний доказ нашого платонічного кохання. Шлю на сам кінець маленький подарунок. Наші фамільні смарагдові сережки.